Дорога. Кілька днів та ночей Гіпатія була в забутті. А коли прийшла до тями, караван Магараджі був уже досить далеко від Пальміри, серед гористої пустелі. Над дівчиною схилилася зморщене бронзове обличчя старенької жінки, ласкаво забринів тихий голос. Хвала богам, ясно ока сара сваті прокинулася а я вже боялася, чи не вирішив твій дух покинути долину Мари. Гіпатя прислухалася до дивної вимови химерних слів. Щось давно відоме, і разом з тим чуже чулося в них, куди вона пливе по морю життя, куди її несе примхлива течія долі. Служниця подала дівчині кришталевий келих з жовтою рідиною. Від неї плинув тонкий дражливий запах. Гіпатія захотіла їсти. Жінка усміхалася, лагідно кивала. «Пий, пий! Сікманго! Це зміцнить тебе, дасть сили!» «Пий, люба жінку!» Гіпатія випила ніжний напій, подякувала, тривожно глянула на служницю. «Де ми?» Жінка відхилила з-за пону шатра, довкола громадилися гори, в долині протікав потічок, вавічнього верблюди вощипували ріденькі чагарі. Горіли вогнища, біля них сиділи люди в білих тюрбанах, співали протяжні тужливі пісні. «Відпочинок», сказала служниця, «незабаром рушимо далі. Далека дорога, дуже далека. Ми вже другий рік на чужині. Магараджо молодий, хоче бачити світ». Золото в нього гори, кров молода грає. Наслухався байок про далекий захід, про завойовника Іскандера. Закортіло йому побувати в Ладі. Ось і потяг нас. Йому що, забава? А мене тягне до рідної землі, аж плакати хочеться. Хоч би не вмерти на чужині. І то щастя. А я? Навіщо він купив мене? Тужливо запитала Гіпатія. Тихенько засміялася жінка. Невже ти не розумієш донько ранкової зірниці? Та заради такої, як ти, можна переплисти моря і подолати найвищі гори. Не рабиня ти, а світло очей його. Сама чула такі слова з його вуст. Хвалився, що буде в нього магарані, як ні в кого з сусідів правителів. Магарані? Егеш. Так у нас звуть дружину Магараджі, правительку. Досі ще не кохав нікого великий володар Ріаварти. Може, тому і вирішив мандрувати, щоб десь у світі зустріти промінь очей своїх. І таки і зустрів. «Радій, ясноока богине, ти народилася під щасливою зіркою». «Щаслива зірка!» Гірко зітхнула гіпатія, схилившись до плеча служниці. «Ах, не кажи так, ласкава жінко. зви мене Сатою. Сата – моє ім'я. Ось ти тільки що, сата так гарно казала про рідну землю. Хочеться тобі вмерти там, де лежить прав близьких людей. Навіть краса чужини не переваблює тебе. Як же мені відчувати себе щасливою, коли доля веде мене у долину, і з кожним днем сидалі вітчизна?» що я знайду у казковій Індії, де нема жодного рідного обличчя. Там буде твій муж, коханий, тихо мовила служниця. Ти ще юна полюбиш, і чужина стане близькою твоєму серцю. Не тужи, Любос Расваті, успокійся. Я то стара кістка, всохле дерево. Я придатна лише на те, щоб згоріти в багатті біля порога індійської хати. А ти... Чарівне зерня казкової квітки Ах, я вже ніколи не зможу нікого покохати Чому? Чому, Люба дівчинко? Гіпатія не встигла відповісти Запона шатра відхилилася На тлі блакитного неба з'явилося обличчя Магараджі Великі чорні очі зупинилися на гіпатії Спалахнули дивним сяєвом. Нарешті вихопилося з нього ти здорова, донько неба? Здорова, володарю, тихо відказала гіпатія, опускаючи погляд донизу.